Itzaldia Zeni diok berbeak konbentzitu egin geinkez Baina zer behar dugu arekadirazua ekintzetan gauzatzeko zelan ha gure eguneroko jokabide biurtu Antxinako legea da laguna maitiazea eta ari ondo esatea Eta laguntza hartzen zan etxekoa, auzokoa, herrikoa, baina harrijoa aregas errukibakoa izatea egintzen zan. Harrijo handiek babesteko era bakarra a ezabatzea bai litzan. beste bide bat hartu eban eta irakatsi utzen ikaslei eta irakatsi gura deuzko geudieran. Gure ondo gureak eta maitasunak ez da amasu behar, geureak baino ez maiattzean. Arerit joak maiatzer eta kalte egiten deskuenekaitik otoitz egiteraino heldu behar dau. Hau beste gauza bat da, ezta? Eta behar bada, gure almen eta aleginen eskura ez dago ana, ezta? Da. Hori ezinnezko ez egiten jakula bada gure erantzuna, ustea jainkoa gan estogulako izango da. Hortxe dago, jesuzen eta gure arteko aldea. Arek jainkoa gan, aitjagan, eban uste hon osoa jarrita. Guk? Ikasiko bagen du, jesuzen jarraian, ibilbide bat egin geikela. Eta gaur ezina zinadala uste duguna, bihar berez berez, gure bizitzaanen gauzatu dala ikusi geikela, Orre guste ona Jesusen gan jarri begula dirazko keu ke